أصحابه ومن ولاه شر الله إلى الله وده لا شريك له وشر محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد ماسك هذا مبتد لشرح الضبع ليتوح على تفنيس تنوين شرح لغة بمعنى أصوات. itu terperkecil. Adapun secara istilah tajwid tanwin dan nun sukun atau sakinah zaidatun tathbutu fil lafdhi duna al-khatti. merupakan tambahan. Nun sebagai tambahan yang adanya Ketika diucapkan tersebutu fil lafzi duna khalti sedangkan tulisan tidak ada secara tulisan tidak ada yutanawi demikian pula apabila wasli secara asal pun tidak ada duna rafi yutantha waqaf Takkan sini wafil wasli, tersebut wafil lafli, wafil wasli. Tanwin adanya dalam pengucapan, tanwin berupa nun sukun, adanya dalam pengucapan, tidak ada secara tulisan, dan juga adanya ketika wasal tidak ketika wakaf. Sudah kita lalui definisi ini. Dan tanwin bahwa muhtasun di akhir asma terkhususkan adanya di akhir akhir isim sudah terlalu ibulah tanwin khusus adanya di akhir akhir isim sehingga kedatipun kita temukan di akhir fiil waliyakunan dengan manasfaan itu hakikatnya bukan tanwin ya, Tapi kita kongenun jadi dua nun. Hmm. Simbol ditulis dengan tanwin. Bi kharafi nun sakinati berbeda dengan nun sukun fa innaha Adapun nun sukun yang dia bukan tanwin tazbutu fil lafzi wal khatti ada secara pengucapan dan secara penulisan. Ketika diucapkan dan ditulis ada munsubun. Walwasli walwakfi demikian pula ada ketika awasl dan ketika wakof. Munsubun dalam setiap kondisi jadi ya ada. Tak pun fil asma, wal afal, wal huruf dan nun sukun ada pada semua kalimat. Baik ada pada isim, fiid dan huruf. Nun ya. sukun ada pada isim, dalam fiid dan juga pada huruf. Mu'tawasyo ya. kawatan mu'mtator rifatan. Demikian pula nun sukun adanya. Adakalanya di tengah atau suku, dan adakalanya di akhir di ujung. Sedangkan tanwin layak punu indah mutator tidak ada melainkan di ujung saja. Itu perbedaan antara tanwin dengan pun suku. fi mudud dan juga ayat ini disodorkan dituangkan terjadi untuk menali hukum-hukum mad mad. Mau yu di sini jama'u mad, jama' man. Jamaknya itu mudud. Wa huwa hunaa i'aratun az maddi Fi lin. Dan mad yang dimaksudkan di sini adalah ungkapan dari bertambahnya mad pada huruf-huruf lin. Wow, dan ya di ajli hamzatin dan bertambahnya mad pada huruf-huruf lin boleh jadi dikarenakan hamzah. Ialah, ada wajib atau menjadi jais wajib, terus menjadi jais menfasti. Aku atau bertambah nyaman ini karena sukun, segala macam yang sukun. sama saya di mana akan datang insyaallah. Jadi bait-bait syair ini peruntukan bagi mereka-mereka yang ingin tahu tentang hukum-hukum sebutan nun sukun, pula tanwin dan hukum mad. Qalan al-zuzuri rahimallahu samaituhu bi tuhfatil aflali an syekhina al-mihi dilkamali. Samaituhu Aku namakan dari rangkaian bait-bait syir ini Bi Tufatil Atfal dengan nama Tufatil Atfal. Tufatul Atfal, penamanya. Tufah artinya penghargaan. Atfal anak-anak kecil. Di penghargaan bagi anak-anak kecil hadiah maksudnya yaitu penghargaan bagi mereka-mereka para pemula yaitu penghargaan bagi para pemula dalam mempelajari ilmu An Sheikhina beliau sampaikan apa yang beliau tuangkan dalam baik-baik syairnya ini dari Sheikh kami kata beliau dan juga daripada syekhnya dari syekhnya yaitu Al-Mihd zil kamal yang memiliki kesempurnaan dia memuji sang guru di sini almihi gurunya zil kamal yang memiliki kesempurnaan sehingga beliau terjatuh ke dalam apa ghulu fil ashkhas melampaui batas terhadap seseorang dalam memuji sang guru boleh seorang tuadib memuji sang guru tetapi apa jangan melampaui batas bahkan biasa di majlis-majlis para masyais mereka kadang mendidakkan syair untuk memuji sang guru tapi tidak berlebihan seperti banyak-banyak syair yang dinyanyikan di hadapan hajuli ataupun yang lainnya yang sifatnya berlebihan huruf bilaslos. Ini tentunya karena ada asar atas sufi, asar sufi biasa mereka melampaui batasan dalam muji tokoh-tokohnya. maka tidak ada zat yang sampai kepada kesempurnaan kecuali Allah SWT wa taala semata. Qala az bila sendiri terangkan syarah ya, Artinya menerangkan syarah Dari ucapannya beliau sendiri sammaytuhu bi tuhfatil afdhali ini sammaytu Hal dan nzdma aku nama ini nzdmi ini bait bait syir ini betuh hati anak awal ini jadi hasan aku khususkan mereka dengan sesuatu yang terbaik. Wal muraduhulah dan dimaksudkan di sini yaitu Allah kamuul hukum, hukum berikut ini dibiasaskan para pemula dalam bidang ilmu ini dengan hukum-hukum berikut ini. Wal atfal jamaat ad jama dari atfal jamaat dari anak kecil kalau kita ini. Tifel. Wal Murad bhihi man lam yablugil <Susuk> helma. <Susuk> <Susuk> Dibawakan dengan Tifel. Secara bahasa adalah lam yablugil helma. Orang yang belum balik. Orang yang belum balik itu anak-anak disebut Tifel. berganda maksudnya anak kecil. Awil muradu al-atfal atau yang dimaksudkan dengan atfal di sini yaitu misri fi hadzal yang semisalku yang sama denganku dalam cabang ilmu ini. Artinya apa? Sebagai pemula disebut atef pemula mau orang yang baru terjun dalam dalami ilmu ini nukilan anshahin al al alimi al alamati al habr al bahr al falhamati shalawat ujiannya keraburnya sebagai nukilan dengan imam alim al-dham al-hab sifat guru dia dengan na'idin al-dham al tinta dan lautan dan juga nyabang memiliki fahana sayyidi wa ustazi تم اللهذي الشيخ نور الدين علي ابن عمر ابن حمد ابن عمر بن ناجي ابن فنيس ابن فنيش المهي ابن تسغير فنيش نور الدين القبلي ابن علي ابن عمر نمان Adam Allahun naf'a bi ulumihi, semoga Allah Subhanahu melanggengkan manfaat dan ilmunya Doa seorang murid terhadap gurunya ya. dianjurkan. Dengan doa bahasa saja, yang penting adalah tidak berlebihan. Tidak ya. berlebih. Hmm. Dzikr kamal ain at-tamami fi dzad yang memiliki kesempurnaan pada zat dan sifat. Wa sayiril ahwalid wal batinah dan seluruh kondisinya yang zahir atau yang batin. Jadi berlebihan kerana memuji gurunya. yang mana tidak ada yang sempurna dalam segala kondisi, di ya zatnya, sifatnya. Semuanya hanya Allah SWT wa taala. Fima yarji'u lil wal makhluq. Maka timbang beliau akhirin. Yaitu dalam perkara-perkara yang kembali hal itu dilafadik wal makhluk yang sempurna pada dat Allah dan sempurna pada dat makhluk tentunya apa masing masingnya berbeda ini sahaja yang dihindari pujian seperti ini. Qala al-lam al-dubba. Qulu sammaytuhu bi tuhfati atfali sammaytuhu ai hadha nadhma sama Bi tuhfati atfali hadhihi al ba' laisat min almi Ba' di sini bukan termasuk dari ilm ma'alam yang artinya ba' ini bukan dari perkara pokok inti Cukup dengan mengatakan sama itu Tufat al itu sudah cukup Tambahan saja Wattufah minal ittihaf Maknanya jadi hadiah Atau penghargaan Wal-adfal jamut al Wal muradu bihim huna yang dimaksudkan dengan mereka atfal anak-anak di sini adalah Allah di dalam ia belum berada dalam kamar fiha dalvanni iaitu orang-orang yang belum sampai pada derajat sempurna dalam ilmu ini. Artinya belum menguasai dengan sepenuhnya pada tajam disiplin ilmu ini pemula dan mubtadi mubtadilin pada pemula dalam ilmu ini an syekhina ya'ni hal ta dalam kondisi nazam ini ma'khudan madluluhu atau ismuhu عن imam Al-Alim الحبر البحر Al-Alim Al-Habril Bahar Al-Fahamati Terambilkan maknanya atau namanya Dari Imam Al-Alim Al-Alim Al-Habril Bahar Al-Fahamah Ali Dushyih Nuruddin Ali Ibn Umar Ibn Hamdim Ibn Naji Ibn Funesh Nisbatun di baldatin almihi ini nisbah disandarkan ke suatu kampung tuh sam nama dinamakan sebagai kampung almi bijiwari syabian ikum biiklimil munawfiyah Allah alam ini nama suatu daerah di sana di Mesir mungkin bisa ditanya ke orang orang sudah pernah pergi ke Mesir Wulidah rahimahullah ta'ala Biha Ali bin Umar Syihnya Al-Jamzuri ini Beliau dilahirkan Di sana Di kota ini Di Almih Tahun 1930 dan 100 tahun setelah itu Hijriah 1139 Hijriah. Wasagolla beliau ilmi dan bila menyebutkan ilmunya mudjat beberapa tahun lamanya beliau jamai al-azhar. Jamai al-azhar bermaksud sudah sejak dahulu jamai al-azhar ini. Then rohuna ila tondata kemudian dia berhijrah ke tondata ke kongo wasara yu'allimu an-nasa biha al-qira'ah wa tajwid wa ghayraha min ulum wal di tondata ada yang mengajarkan qiraat kemudian Tajwid dan selainnya Dari ilmu-ilmu yang dimiliki Termasuk ini Adam Zuri berguru adanya Karena Guru ini berada di kota ini Hatta <tum> taqala Ila dalil karamati Sobi hatta al arbi'a Di arba ashrata Laylatan Shihri rabi'il awal Sanata arba' Wahaih 100 dan 1000 hajariah. Taqabudullohu bi rohumatih sampai akhirnya berpindah hingga jari karuman. Maksudnya harapan, bukan ya. seperti jazm, kepastian berpindah ke surga. Tadi karuman surga, ya. bukan memastikan harapan. Ya. Semoga masuk ke surga Allah SWT. Tadi kalau pasti, itu keyakinan yang salah, yang keliru. Awang Sofian ya, meyakini gurunya ini adalah pasti ke surga. Ya. Yaitu di pagi hari di hari Rabu, tanggal 14 dari syahrul Rabil Awal tahun 1904. Semoga Allah SWT meliputi dengan rahmatannya Zil kamali <Susukat> ayy sahibul kamal ayy al-muttalab bisu bihi wisayil akhwal yang senantiasa terhiasi, terhiasi muhti berasur keadaannya dengan sempurna. tadi ruang suruh dari guluh Fir'aqqas Qa'ala al-muttalab arju bihi ayyan fa'atullaha jadi jangan terlalu dihiraukan pembukaan-pembukaan ini pembukaan-pembukaan yang banyak melenceng, ya, karena mengambil pembukaan dari asal. Asalnya makruh kita punya ini dipelajari dalam kita bicara tajwid. Di sini penting kita untuk mengambil dari guru ahli sunnah sehingga bisa diterangkan peserahan salamnya ya diruan-diruan. Hanan <kala> arju bihi an yanfa'atullaba wal ajru wa Aku berharap bihi ya, dengan apa yang beliau hadiahkan ini ya, untuk putra ini bermanfaat bagi para pelajar itulah Dari depan plaza wal ajra dalam gugulam harab pahala dan serta diterima wasawam dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu memang selayaknya tatkala kita selesai menjalankan suatu amalan perbuatan ya tak dapat diiringi dengan kita memohon takhalas dan juga diterima di siasat semata-mata. Wajibnya Rasul Ibrahim berkawan idul Ismailu rabbana takqabill minnah. Jika Ibrahim dan Ismail selesai meletakkan kawan jadi penolong penolong Kaabah, ya mengatakan rabbana takqabill minnah. Baru kami terima dari kami. Terusai, selesai, selesai. Kita melaksanakan suatu amalan tidaklah meminta atau qabul minat Allah supaya diterima dari Allah swt. Allah, Allah mukabul min Muhammadi wa ali Muhammadi, bungkam Muhammadin Nabi sosial pun membaca seperti so itu, minta supaya diterima dari amalan yang beliau lakukan. Saya menjalankan suatu rangkaian ibadah kepada Allah SWT untuk meminta pahala dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kala jam suri, kata beliau, aku bithi ayat faatullah. Aku berharap bermanfaat bagi setiap para pelajar. Eh, uanmiu minangkawi. Aku berharap. Kepada Allah S.W.T. ayat yang faahbihad dan nabi bermanfaat dengan alam ini Abdullah untuk segala para pelajar ditomitpo dengan ditomahkan contohnya, tulah jamu kawalibin jamaah dari talib kawalibun atau jamu talabin atau jamaah dari Bifatih at-tuh Mubalagotan Fi talib O fi Sebagai bentuk mubalagam fi talib Berlebi sebihan Dalam Mencari Menuntut ilmu Yang banyak menuntut ilmu tersebut Kita disebut Talab Jamaiatullahullahullah ini ciru hubungan apa menunjukkan lebih. والطالب يشمل المبتدئ Dikatakan seseorang sebagai talib penuntut ilmu itu mencakup al-mubtadi. Pemula. Al-mubtadi Iaitu pemula. Orang yang memulai, yang baru memulai dalam mengkaji ilmu ini. Demikian pula mencakup dikatakan tali, yaitu muntahi yang dikatakan sebagai orang-orang yang sudah mempunyai mendalami dan banyak membidangi ilmu itu disebut muntahi. Ya. Ini maklum dalam istilah. Nalut ilmu ada, nulat ilmu yang menjadi. Ya berarti kita- kita yang belajarinya apa, atau yang sudah dikatakan muntahi sudah banyak yang dia lalui, bukan berarti muntahi artinya selesai ya? ya. Sudah banyak yang dia lalui, dia berjalami dari cabang sifin itu. dan juga ada yang mencakup mutawasir pertengahan, pertengahan. Sudah agak lama dalam sudut ini dikatakan qod itu juga wa huwa al-murid al-mutaqaddim itu al-murid al-mutaqaddim istilah sufi murid yang mencari yang menginginkan wa arju bihi min Allah dan aku pun berharap kepada Allah subhanahu wa dengan bait syair ini supaya mendapatkan fadhilah Kesejahteraanmu, walau kubul demikian pula mendapatkan kubul diterima. Waktu terdhibul qorol di al-madzubil duaihi kubul maknanya itu terdhibul qorol di terbalasnya tujuan yang diinginkan lidai oleh seorang yang berdoa. Ala doa atas doa-nya. Keterlibi thawabnya ala taati seperti terkabulkannya bahala atas seseorang yang berbuat taat. Waisafhi bil maklubi. Dan Dari jirih payahnya Dalam dia mencari Wasawaba Ada pun sawab Bil alifi Bil alifi Bil alifi al-itlaq Di situ ada alifnya Wasawaba Ada alif di ujungnya Wasawaba Bilkan bulat tulaba itu hanya alif-alif yang ada, yang ada di Abdullah, Waswabah sebagai darurat syiria saja, darurat syir, persuasian, pencocokan kalimat bukan berarti ada alisnya. Waswabah nanya, wah mikdarun minar jaza ada sejumlah dari balasan kadar dari balasan ya yang hanya Allah yang ya Allah Subhanahu wa taala ya tafaddalu bi'awahihi liman yasha yang Allah SWT wa taala beta dalam memberikannya sesuai dengan orang yang Allah cintai menibadai dengan mahabahnya fi nadidi amalihi fi nadidi amalihim asalnya ini untuk balasan bandingan dari amalan kebaikan mereka nafir ini yang semisal artinya membalas yang semisal dari amalan kebaikan mereka artinya kebaikan dibalas dengan kebaikan Adapun kadarnya tentunya lebih baik, ya, tidak semisal kadar yang Allah berikan di akhirat itu lebih baik ketimbang apa yang kita lakukan di dunia. Kalau ashihalu as fi shahishifa dikatakanlah ashihab dalam kitabnya shahishifa. Allah alam siapa dia? Al ajru wa thawab bimanan wahid bermakna satu. peroku di antaraهما yang terkadang dibedakan antara al-ajr al wa thawab di antara ajra maksudnya ajr maknanya itu makna fi muqabalati al-amal al-ajr maknanya itu sesuatu yang diberikan sebagai muqabalah balasan atas suatu perbuatan ya. kalau kita berbuat sesuatu ya, seperti menokang ya, atau nyangkul ya, atau yang lain berbuat sesuatu maka balasannya itu disebut ujarah ajar ini ajarnya ujarahnya karena diberikan dikarenakan ada suatu perbuatan yang dilakukan satu sesuatu perbuatan. Waswab dengan tawab, tafsir dan waisanan dari Allah Taala sebagai karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu Wataala yang terkadang hal itu tanpa bahagia amalan. Itu zohiri yang dia sebutkan. ويستعمل كل dan تنتقلان digunakan masing-masing dari al-ajr wa thawab bi manal akhar dengan makna kebalikannya bisa dipulang balik maknanya wallahu a'lam jadi enggak usah bergamblang punya pembukaan ini kita baca aja baca saja kemudian dikatakan bahwa ad-dabbah arju bihi anfa'atullah wa arju ayu ammin samah bihi ay bi hada an-nazm di hada nadi sama ayyan fa'atullaba bid-damma tu wa tashdidil lam jamu qalimin sama saja bahwa almunhamiqu 'ala shay'il munaqqibu 'alayhi istilah isdasanya orang yang mendalami sesuatu yang menyulitkan baginya terus mencari mendalami sesuatu yang dianggap sulit bagi ini Jadi artinya pun insyaallah mafhum wa penuntut pencari Fa mubtadi wa man la atau man la yaqdir 'an tashwiril mubtadi pemula itu orang yang belum mampu untuk menggambarkan masalah-masalah yang ada dalam ilmu itu Yang mampu menggambarkan Memaparkan Masalah-masalah yang dalam ilmu itu Al-Mutawasitu Wahua Man hassela Tarofan minal ilmi Yahtadi ila baqiyah Atau ila baqihi Wahua Itu orang yang man hassela tarofan Sampai mendapatkan bagian dari ilmu yang dengan apa yang didapatkan tersebut ia tadi bihi ila bakihi bisa menyampaikan bisa menuntun kepada ilmu yang berikutnya jadi enggak sama sekali enggak kosong ya wal ajru bin nasbi Ajar di sini nasabkan adfun ala ayan faa ayan faa e, naf'a arju bihi naf'ahu gitu sebagai isim yang ditawal kepada masdar sehingga ajrun nasab kepadanya wa huwa nafi ila al'abdi ala tariqil jaza dia pun berupaya menafsirkan makna ajr itu tersampaikannya manfaat kepada sang hamba alatori kirja za sebagai bentuk balasan. Wa arjubihil kabulah ayak balani ayak balani ya Allahu ayak balani Allahu bisa lebih hadan nafsi. Allah SWT menerima Amalanku dengan sebab benar ini. Ou yakbaruhu minni Atau menerima dariku Ou yakbarahu minni Menerima dariku Ou yakbalani wa iyahu Wa mani'atanabihi Atau menerima Dari gurunya Dan orang-orang yang memiliki perhatian dengannya masuk Masuk diberdoakan murid-muridnya Atau orang yang baca kitabnya وارجو الثواب بألف الاطلاق sama at ada alifnya وهو مقدار من الجزاء يعلم الله يتفضل بإعطائه لمن يشاء من عباده بنظر اعماله اعماله الحسنه sama dengan sebelumnya fa at-huwal ajri atfu tafsirin i'tafa al sebagai atfu tafsir jazai ath-thawam Di antara bab ini kemudian baru masuk kepada idzin yaitu tentang ahkam nun sakinati wa hukum nun sukun dan tanwin Walalinnuni intaskunu wa litanwini arba'a ahkam faqad tabini Nun linun bagi nun itu si nun intaskun apabila disukun wa litanwini demikian pula tanwin arba'a ahkam mamakai empat hukum nun sukun dan tanwin mempunyai empat hukum faqad engga ambil lah penjelasanku ini keteranganku rincianku dimukodimankan nusbun atau tanwin nuspun atau tanwin dahulu bahwa kedua-huma keduanya memiliki empat hukum linnuni hala sukunihan itu ketika disukun ingat, di sini membahasnya di maksudnya ketika disukun intaskun wali tanwin dan tanwin wal yaqulu illa sakinan dan tarwin tidaklah nyata melainkan sukun setiap tanwin pasti sukun kan an in un sukun juga ahkamu arbaatin dia memiliki empat hukum binisbati lima yaqu ba'dahu min al-huruf dinisbatkan terhadap apa yang akan terletak setelah keduanya dinisbatkan terhadap apa yang akan ada terhadap setelahnya dari huruf-huruf gitu -huruf. di nun sukun atau tanwin ditinjau dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya Baik itu huruf yang akan datang setelah nun sukun atau huruf yang akan datang setelah tanwin, dia memiliki empat hukum. Di sejauhnya ingat dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya, setelah nun sukun atau setelah tanwin, hmm. sehingga tersimpulkan menjadi empat hukum. Ayo jauh kismail idghami kisman wahidan dijadikan dua macam yaitu idgham sebagai kisman wahidan satu bagian Jadi nun sukun dan tanwin ditinjau dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya dia memiliki empat hukum kenapa karena di sana Dijadikan dua hukum idrom menjadi satu hukum Kalau seandainya hukum idrom ini dipisah menjadi lima Tapi karena disatukan idrom ini Idrom bi gunnah dengan bidah gunnah Maka karena jadi satu hukum menjadi empat Wa illa fahiyakum satun Kalau seandainya dipisah idrom ini menjadi lima hukum Walitha oleh lakata'ani aku katakan kata al-jazuri wa hunda bihi ay tawdihhi laha ya'amil keteranganku rincianku penjelasanku kenapa memiliki fatwa hukum bukan di mana sama saya di istilah kedatangannya wa alam anna nunasakinata sakinata serta ketawila pula kawasan yang nun sukun tathbutu fil khatti wa lafdhi tetap keberadaannya secara tulisan dan pengucapan dalam penulisan dan pengucapan tundun subuh ada dalam pengucapan atau ada dalam tulisan dan pengucapannya wafilu asli walwakfi ada ketika diwasal dan ada ketika wakof wataku nu fil asma walafari walhurufi dan ada pada isim ada pula pada fiil ada pula pada huruf Mutawasiratan, mutariffatan demikian pula ada di tengah dan ada pula di akhir بخلاف تنوين berbeda dengan tanwin fa innahu nunun sakinatun zaidatun karena tanwin adalah nun sukun yang merupakan tambahan tambahan bukan inti tarhaqu akhirul ismi lafzan Mengikuti di akhir isim secara pengucapan. Jadi mengikuti akhir isimnya apa? Secara pengucapannya saja. Batas kutuh gugur secara penulisan artinya tidak ada secara penulisan. Walayakulul ilmu tatorisan dan tidaklah tanwin ada melainkan apa? Di ujung saja. Adanya di ujung, tidak di tengah. Di Anahulaya kuno ilhamin kalimat ini, karena tidaklah terjadi tanwin melainkan dari dua kalimat. Tidaklah terjadi tanwin melainkan dari dua kalimat. Walah <tuh> kamu larbaatu dan hukum empat bagi nun sukun atau tanwin ditinjau dari huruf-huruf yang akan datang setelahnya hiil idharu, yaitu idhar, oleh itu kamu. Witi Smeihi Itu ikhlam dengan dua pembagiannya, Bi Gunnah dan Bila Gunnah Wal Ikhlabu Dengan puluh Ikhlab, Wal Ikhfa'u dan Ikhfa'u Fahudifatit ta'u Min Arba'ati Lid Darurati dan dibuang ta Pada kalimat Arba'ah Lid Darurah kerana Darurat Syi'ir Tinuni intas kun walat tanwini. Arba'u ahkamin fakhudabiini. Asalnya apa? Arba'atu ahkamin fakhudabiini. Kalau arba'atu kepanjangan budinya. Terlalu terlalu panjang apa? Arba'u ahkamin. Gitu maksudnya dibuang situ tak ini. Seharusnya apa? Arba'atu ahkamin. Kenapa harus arba'atu? Sahibu Dulu seluruh orang yang sudah selesai di sini satu, ada? Di satu, yang sudah selesai Ada? Dulu seluruh yang, yang sudah selesai di satu Ada? Hmm? Ibaratnya sudah selesai kan? Ini sudah. Kenapa mas Alba itu? Muzakar dengan Mu'anah karena dalam menghitung 3 sampai 10 Itu harus berlawanan Jenisnya Dalam kita menghitung 3 sampai 10 Maka patokannya Ma'adud Yang dibilangnya, yang dihitung ya, Kalau ma'adudnya Muzakar Maka adatnya Bilangannya harus Mu'anah Patokannya ma'adud Yang dibilang, yang dihitung, yang dilihat Itu kalau 3 sampai 10 Sehingga perlawanan Antara ma'adud dengan ajad Yang dibilang Dengan bilangannya Yang dihitung dengan hitungannya Di sini yang dibilang Yang dihitung apa? Mudakar Mudakar, apa itu? Hukum Secara lafad mulaqar, hukum zamannya kam berarti apa? adatnya harus ma'anah tapi di sini dibuang tak hanya dari, karena darurat syir terlalu panjang bawa-bawa dan soal